Den tredje juni avtäcks Karl Elds monument över Hjälmar Branting vid Norra Bantorget i Stockholm. Med sina 6,5 meters längd och mer än 4 meters höjd är det det största monumentet i Sverige. Här berättar Karl Eld om sin skapelse. Och det är alltså Branting som reser sig i mitten. och folket, om, Folk omkring honom arbetar olika typer. Så finns det tre, tre pionjärer man kan säga så, det är Palm, August Palm och Danielsson som var ju samtida och betydande män i sitt slag. Och så vid Brantings fot sitter en liten en elva. Och med den här vill, jag, vill jag säga, den vill jag uttrycka, den vaknande våren som drömmer om lycka och, och frid. För, för första gången på den svenska arbetsmarknaden genomför Arbetsgivarföreningen och landsorganisationen centrala löneförhandlingar. I januari undertecknar Arbetsgivarföreningens chef Bertil Kugelberg och LOs andra ordförande Einar Norman ett avtal som blir normgivande för hela årets avtalsrörelse. Riksdagen godkänner i maj ett nytt sätt att vid riksdagsval räkna ut partiernas mandatfördelning. Den tidigare metoden ersätts av den jämkade uddatalsmetoden. Vid andra kammarvalet i september går koalitionsregeringens båda partier, Socialdemokraterna och bondeförbundet tillbaka, men de behåller majoriteten. Valets segrare blir högern med åtta nya mandat. För första gången får nu också de nomadiserande lapparna möjlighet att rösta. Under året genomförs den första kommunindelningsreformen. Genom en sammanslagning blir 2 landskommuner bara omkring 1 I maj föreslår utrikesministrarna i Danmark, Norge och Sverige sina respektive parlament att bilda Nordiska rådet. Som en följd av det nordiska samarbetet införs passfrihet mellan de nordiska länderna. Redan första dagen, den 12 juli, märks ett stort uppsving i resandet. Över Öresund sätts många extra turer in och sommarens båt och färjetrafik slår alla rekord. Men polisen oroar sig för att det nu blir svårare att kontrollera utom nordiska resenärer. Den starkt ökande trafiken över Öresund sätter fart på diskussionen om en bro över sundet.